ادا دلیل ورکړم ایبراهیم ته په مقابل هدا قوم کوم دلیل اجزاریه او ایبراهیم علی السلام دلیل داوری سو چې ستاسو الیها اجزدی داوی چې ایبراهیم د خدای د لعل قدرت پېښ کړ علم د الله چې ستاسو الیها عالم الغیب دی اجزدی او الله عالم دا دلیل ایبراهیم سره ستاند ده لای دی او در ګورځکو دغه درجه داوود چې راځي د منګا یقینا نپتا حکمتواله دی پوا نو ارکله چې دی واعظ نو باغبردا اسحاق یاقوب غټول تمو توفیق ور کړو انو تمه توفیق ور کړو دينه پوخا او دا ناد دنو دنونو د ابراهيم نه داوود سليمان ايوب يوسف موسی وارون مطلب دار چې دا مسله اجماعي مه وڅادا د ابراهيم بيان مفصل ذکر نو دانور انبياء ذکر کئ دې لپاره چې ټولو مدا بيان کړي اجماعي مسله د اتفاقي دا رنگ بدلون کومې دي نو تا آیات ذکریا يحيى ايسا الیاس ټولو د رکاننا ټولو دا مسله کړو اېسماعيل الیاسا يونس الوت دا ټولو ورکو په خپل خپل وخت عالمين خپل دې ټوله موږ ورکوو او پران نه دین اذ اولاد نه ورنه دی ورکو موږ دیلا ا توفیق ورکو موږ دیلا په طرف د لار نه دین کوي موږ توفیق ورکو بیان ورکو داله هدایت الله لار خې پرای په کتاب په دې ځای چاله چر ځای نه که اناबत کوي نوکر او طلار سموي کې نه چناबत کوي اگر شرک کړي د 1300 انبيو ورباد شوو دی نه عمل ده دی کانبيو شرک کړي میچته شرکې نو څه عمل دی برباد ذکر د ابراهيمي محصلو کو انور انبيال مسالم اجمالا اجماد انبياو او تلو سي ذکر کوي دغديها کسان څوکړو مونږ دی تا خپل حکم الکتاب پل عمر والحکم او خیارتی آتانش مندی پده مسئلہ اپیغمبری نو کفر کوي پده مسئلے ما کی والا فاین اکفر بیا اولا که انکار کئی ده مسئلے دماغ سرات مستقیم ما کی والا نو منگ تیار کری دی دی دی را منکر وکلنا مقرر کری دی منگا دی دی روم مقرر کری دی دی دی را د عرب او تاسو نه مڼی نو نور کومه مڼی د سمې خلکو قرآن ته نه نو خدای نور را پاسول نو دا خو د ورځې ده تسلی نبی اسلام ته وکالنا مون تیار کړی دي ذمہ دار کړی دي قوم کنه به مون کر دا غوډیا کسان چې توفیق ورکړو الله لا نو په بیان دې روان یا او دا بیان دای له خدای دا بیان ورکړو نو دای چې کم بیان کړې ده ته یې تمدار یا اوہ نو غرام تاسو نه پدی باندې واغ پدی سو واړم نه چمال سراي کوي زفرم زدا مسله کوم نه دا بيان مگر پند مخلوقات تو. ما دا مسله بيان کرا او زدا تاسو نه پدی مسله سو واړم سمر قران کي کي نه د قران کولو شرط داري چې زما په اخر نه دارنگی دو دا قرآن شرد آده جدا مسلا دا اللہ درزا دا پارد رکھئے مدارک پا قبل تفسیر کے دو دایا جلد ثانی صفہ او دارنگی بیا جلد ثانی صفہ یوصل درد وفی دلیلن علا انعظ الاجر علا تعلیم القرآن و لوائت الحدیث الاجیوز وفي قمانونو نصنف قمانيتا وفي دليل على ان أخذ العجر على تعليم القرآن ورواية الحديث لا يجوز انتها مذب حنفية صفا ولس جلدت بهم ذا دي آيات تلان دي شتا حنفية إمامي ذا ذكرهم حنفقه دي ندي آمین بردیار کی ہنسے اندی دارنگی صفحہ یوصل یودیش کے ذکر کی وفی دلالتن منع اغذر اجر علا تحریم القرآن ولی علم الدینی حالتہ عام کر وفی دلالتن ان اجر اللہ علی اللہ دو شایب علیہ السلام تقریف شرح علی منع اغذر اجر علا تحریم القرآن والعلم الدینی <متحدث> آل تای علم الدینیم ذکر کرو آه. چه دین دا اللہ دا پارینو علا دینی چه دین دا اللہ دا متاخرین را جایز کرده سمانا یعنی سوابی انو شو گنامگار نده دا جواز دا مطلب متاخرین وی جایز ده نمونگم وی جایز ده و ما دانتا خوبار دانوی چه دا ملائم <متحدث> یادو <متحدث> ما اسا بیانو که ها که در کئی دیو جن فقهاؤ تقرر منه کرده تقرر ده نه کئی آو که سره کئی هنو جائز ده لیکن تقرر فقهاؤ منه کرده چنن تقرر کی ما لکه پلا نیمان درسیتا او یا ما لکه چیو پیسو سکتا رایتا ما یخیمون دای ملاوائیم دیتا امام خلق جوار اور بشی کرتے ہیں تزه کرتے ہیں نہ دا مجدد سے مکتوب اسی و سقم تین کی شان مصی دا ثاروالد اگر نذران لکی علماء کہ بہی ابتلا برابر مبتلا و بمحبت این دنیا گرفتار از علماء دنیا اندر علامت این قلوه زود در دنیا سو و برغبت دودن از دنیا و ما فیاء تدریس و افتاع وقتی نعفی آیت که خالصاً لوجه اللہ سبحانهو باشاد تدریس و فتواق او آق که صدبن گردی ازا اللہ درزاد پارئی و حب و جعا و ریاست و حصول مال و رفت خالی باشاد علماء کی بعین بلا مطلان اغا علماء چه مصیبت مطلائی شو ایشان علماء سو و مردم مردوم دین دا درې لفظه مجدد وای جنوا چې پدې مطلق علماء سو دانا کار مودادی و شرار مردوم مخلوقات کې زنه شلینیشته دین نور خلق کپړه پټې کتاب پټې ادب ایمانه دین پټې ډېر دین کټې دا پوهه مې درې تا حديث چا نه ممن قراتل حديث تا حديث چا نه من عالم سوي ولوس الدين او شریر الناس دا من نشو تا کې حديثه قران وین نه چا داغا چاینا دیوی چې مجدد وقتا علماء سو شرار حلو سو دین ورد ولی کار دستا مکتوب سی و سو یم تین تیسوا مکتوب از دفتر اول مجدد لکی بیاور پسی لکی سلو سلو ضرر صحبت مفتده فوق ضرر کافر است در بیدتی مرگرتیا اندر کافر نزیترہ تا چا سره وقتیل کرو کادم حدیث ملیستی دا عالم سنہ شریر نه اما جر تیا م کړو دمت ته زارلی صحبته مرتدی فوق دره کافر است دا نه کشف الهام کې موافق شریعت د بادشاہ بنیم جو نه مخره اغه کشف او الهام چې د شریعت نه خلاف دي بنیم او بشید نه نه نیم اور بشه دغې قیمت نشه هغه جواب دی انا کښ کرامه قاغلي چې هغه د دین مطابقي المیتق فلقبر کر غرير امر په قبر کې په شان د ډوبېدو والا وله لکه ډوبېږي الاسی کې ما کی نو هغه تا محتاج دی دعا او توکا نو تر ته ما لو کا هغه ته په ډوبېګي کوماله لګونه مخې او کا نه درې دب دبیږي خلکو ما زمایند لا دکا دا خلکار د ست په دنیا کې دا خود مجل کوئی پیران منون پیران تمنې نوې معنی او کلامې نه منی دا غي قول نه دا غي عمل نه پیران منونګا دا ته پیران منی پیران خواغه سود منی چې دا غي خپل منی چې ته خپل نه منی نو پیران کوم ځای کې منی که دی نمانی پای اکور بیعا اولا که انکارو کی پا دی مسئله دا کسان نمونگا تیار کری دی مسئله رقم چه نبای پا دی منکر وکلنا مقرر کری دی دغه دیا کسان چه داد کری واللہ تا نو دی پا بیان تروان یا دی چه کم بیان کری و نو داگه بیان توم روانو خبه هدا و مقتده دا دی په بیان توم روانو او مفسرین نکي دمکهات فنيقور بهاولا انکار کوي په دې مسله دغه مکه خاندان فقط وکلنا بها قوما نو مون تیار کړيدي دې مسله ته قوم مرات نصابه مون صاحب تیار کړيدي انور پسي وي ابو داو مختدي دا کوم قوم چې دې مسله ته تیار شو نو خطاب ماته دی دا غدیه کسان ته الله توفیق ورکړي صحابه وته په بهودا هو مقتدی مداغی ہدایت پر روان شا صاحب وصي دا دی وینا صحابوي حجت نه دي صحابوي عادل نه دي رافضي اوان غونم تاسو نه پر دی بیا نظر او انرم مخلوقات او تعظیمونو ته د خلکو د الله تعظیم باز خلکوې مراد ته نه يهودي سورث مکی مدنی مکی دي نه او چرته مکه کې کبلې مراد تن مشرکین مشرکان دا منی کې خالق رازق الله دی او داغه کتاب نه منی معنا دا شو او تعظیمونو ته د مشرکین د الله پر تعظیم کار چوي نذر علي ګلاله پيزبند باندې اس شي دي مسله دا مسله محمد الفلاظ رسل الله نه کوي دا ويني مسلي دي نو دي خلقو دا الله استعظيمو ته تعظيمه ته د خ라이 کو نو پکار دا ته د خ라이 کتابي منو لګي دا نه کې مشکینو داولياو سره تعظيمو کوو داولياو کتابونه شته اقوالشته نو دا یو کتابونه نه مني اقوال نه او وی ولي منم وما قدر الله قدري دانيي سورته زمور کوي وما قدر الله قدري ایت وچ په تم پر ارض جميعا قبضته دا خدای دی ستا عظیم کو چې دا به ټول له قدرت ته چې ټول ازمکه اسمانونه تاغه په یو ګوتدي پېچاره دي نو دید خدای استاد یم کو چغتای نه اچاره وي صداغه نه باندشته اون وای چې د خدای طاقت لوی ده او ما غله نه باند غنی نو تاسو خدای ستاد یم کو وا چاراله ګرو کتاب چې راغله او پای موسی رڼا وای دا تو خلک نور را زکه د موسی کتاب بینه د قامی کتاب عربون پیجندو هرچا پیجندو ګرځوي تاسو دا لا کتاب لر ټوټه ټوټه سرګندوي چې کوم نو مطلب دی اپټوي کوم تاسو باندې پهوځي و وحلمتم اخذل شو تاسو ته اا کې نو خذل شوې تاسو ته نو نو کتاب ټوړ اپانته و الله تعالی ګلو په دې کې کیا بس کوي او صداقت تا قرآن ادا کتاب راولی کمون دی کتاب لرا در خیر کتاب مبارکون خدای دی که خیر چول دی مبارک اللہ دے مبارکی کتاب دے مبارک بیت اللہ دے مبارک رمضان دے مبارک انبیاء دی ویسا علیہ السلام ویو جا لنی مبارکن نو خیر الله چاہی برکت مانی خیر یعنی د دی خبره د دی شیئ ا کتاب راوغه من د خیر کتاب رښتینه کوم کې داغشی چې مخکې نه دي او یره دې توندرا چويره مکیواله ټول دنیا من حوله اچار چا پیرا دي ټول دنیا ما کتاب راولې ګه چې مکیوالو یره دې شرک نه ټول دنیا چا پیرا او کسان کی مان اړی پاخرت یقین وو چې قرآن ا دای په عبادت الله نیگا باندې یا صورت مکی ده ناخیرو کې مزرا غلم او م نذم اسوغ د ظالم دا و چانه چې جوړګی پال لا دروغ ډېر لوی بېمانده دروږي تر کوی دا را خپل <سؤال> علی ګریدی وسم وای څورتا مسله بیان کې وای وله خدای نه ذولې نې دي دا خپل علی را دی راګری و با بېمانه ظالمه خدای کله دایره علی ګریږي چې متصریفین دي وراخه نه کان بنديان پیدا کړی دي لیکن دی. دا کل ویلی دي چې دا دلته کې آزمایې په دی زده چې دوی متخصصین دي مخې آزمایته شو دښتم کې اواغه منه یېښت او دا و من آزممو من افترا لله کزمان او کذب بیاته هغه خپل دروغ جوړوي چې متقوی نه دي دلته ما ډېر لوی ظالمی یا وای کی وای شه زماتا ان دی ویلی شت دالنده داچا کی وای سئون ذلو زبم دلیل بیان کوم لکه څنګه چې الله بیان کړی دی جواب د ترې دې کرامت او کین زمم د دې کری اون ذلو جوړ بکم نزل پماند پیلا کولو وانزلل حدی من پیدا کړی دی اوس پنا زبم دلیل تهوخم دیږي چې بابا سکری دی بېنی د وای چې دې د مې مشرکانو عقالو ما وې چې دې د مشرکانو اقل سیاذ ذکر کړي دا حاضر شقال شوبات راجمه کې نو یو شوبات خوینه تا په زمانه کې چې څه تر زده نه کیندې کې پاتې دې دې دېشته پی دا زه ترات پتا نې چې کېږي چې هغه دې صورت نه راغسه اسوګ دا دالم دا چن چ جوړې پالا د روق اوای ما تو هی ما خوب لیدله ده دید. خوب کرا غلی اوای نی شیدت اس او د زاننده چنه کی وای جوړو تم دک کی الله دلیل نازل کو زبم داسي بیان تم ظالمان کلا کی وي په سختای د مرکه افریشته لاس ورته و دی ورته فرشته اوخ کرو اوخ پن د پارد ذلتا فرشته وی قالو اخېجو او کې روحنن اوای ورته فرشته نن صدا درکولې چې دا د عظمت ذلت په سبب دا هیچه وې تاسو پاللا د روح اوای ہدایتونه الله نه اوختن کی تاسو د الله دایته نو اورېدلوي مخکې دو کلام ذکر شو یو دا چې ما مال دولت ور او بل دا مادی لماال ور کرده او بل دا کشفعانش ده نو فرادا دوڑا مانوس که دیشی عرابشی منتا تشتور نه مال بدر سرنی دیگا مکہ مال تیر شو دنیا دنیای غور اکراب اگتلا ولقد جیتو مونا فرادا عرابشی منتا تشتور یکی واده فرادا یکی واده او بلما نه اشاره ده شفاعت ما کېات تیر شو کې زبا دلیلو هم دوی شفاعت کړم راو چې متا د شتور د شفاعه نه چاپی کلام تیر شو ما سره دلیلشته نو فرادا راو چې ممتا د شتور پیدا کړو دې ډوم بیا لکه روم بیا چې سنټش تور نو دارنگی تشتر برای شی نبار سرمالی سره مالی نه دا خبری اپری خود او بیلی شی دیتا و یقالو لهم او بیلی شی دیتا پری خود تاسو آغا چی مندر کڑو مال په دنیا کې شایتا و را دوری کم انوی نمون سرستا سنا خلاسون کستا سو چتا سو بگو کو ترکتم جی نا جی استاذ احمد ګاران او نیم سره تاسو نه یو سفارشن تاسو هغه چګمانم کو کدی تاسو کې صدران کی تاو او د بابا رحمت دی بابا رحمت کی تا کې ټوټیش جوړ باب تفعل مرهن وجود فعل کی ټوټیش جوړ ستاسو بین منی جوړ تاسو هغه جوړ چې پیرای مرید او هغه ټوټه ټوټیشن ارنګه شو تاسو نه را چې تاسو وګمئ کوه تاغي ان الله دلیل تاسو رنيشته خدای سره د دلیل دی الله لهونکي د دانې له ټوکی دانه وشلې زر غونتیوکی ټوکی وشلې اوکی جون دې د مړینه دانګې دنه نه جون پیدا کی دانګې دانه کی روح نو او سمسور ونه پیدا کی مراد د حین تازا اوکي تا دا دوچنا دانې تښتې اوکي اوچ د تا دانہ دینس وتون ولا الله نه کوم د واره شي اف پوینټ 3 اورو چا دل اډیلر ک کومدا ایتای بوتی بدبخت شنکې د سباده اگر د ايشپا سکانند سکون نده د آرام زوله د شپه دا آرام کخه دا رم نور حسین چبراستا یا رد پداریو ست دا خپل لپه را کړی روان کړی دی نور اسمه په صاحب اسبانن خپل حساب اسبانم راغله د حساب نه او د حساب نوم ده یین سمان لګی دی دوار پار د حساب جنن وګورې سپمایه دا غوړله سماره ا تامره دا یې نور پرانی نوکټه دی الیګلی دی نو رس قومه د پاریدې حساب ا هوسبانن د حساب دا اندازا د غلیپو بادشاہ تقدیر ستاوی اندازې تا خدای ته د مخلوقات پتاوه چې زما پیدا کم اختیار به ور کم اسباب به کم اده بادا کوي دې توي تقدیر انادر تے بلدل ګردوري دی سټوري کلارموي په دې کې پته ورو دوچ دلون دي دای کې مجعول ده خوایي خدای دای کې رنا پیدا کړل نو ته علي حسن ګنی واځ دلال اقومت چې پويږي الله رازته چې پیدا کوي تا دره نسيونا جنسیونا یادې هو نلک ادری دل دنیا که اکی خود دل دی پا قیمت که پا قبر که جو مانا فمستقر رون لون دی ادری دل دی, دی پا گیره دمور کے و مستعده هون امانت که خودشوه مستقر ندفع دن فیضای و مستعده همونگ هم ورطا پریوان ویم مش اما چه ورطا ویم اگه ندفع دقبل دا دای نلاقشی امانت که خودشی او کله کله غلای مان نتنی دیوځی ته نا نو هم روانه کلی واضح کوم ایتونه قوم تا چ پویږي الا ذات چورای دبرنه وب نو قومه په دې سره یادارشي دا چا کړی دی گیا ان واخ نو قوم دې نا شنه دانه او قوم دې نا دانه یو بل په سا متراکبا لکوږي چلای ادر کجونی نا دو من طلع د غونچې د ارینه او شا اقبر کې ده د ناغه برو قنوانون د انیتون اونچې د نې دینې دې دی کجوري دی. نې دینې دې دی دګې دی. دې کنوان اونچې نې دینې دی. اباغون دې دی دنګورونا وزیتون اده کونونا ورومان دنګورونا مشابې دي پران نې دي مشاوې په خوان ظاهر کې ګورې ټول سړي ولیکن قند به دابې چا پیدا دار خوب بسیدًی نو پده یوشی که تان داته پوست کم دهی دار خوب بسید ته قانون داره چه بسیدی یو پیدا کنی نو تا داته پوست کوم چه دانه خوب یوی بادي داغه پوستکش بادي زن ش بادي خوراکش دğaچه پیدا شده ونو پیدا کرا نو بادي داغه لرگه ش بادي پانی شو و بادی محشون داچه پیدا کرا چه توای دا هرده دا مختلف رنگونا دا لنگه انگور بعضی کې کشه نو ادوکه ولی جوړ که گوڑه ولی جوڑ که نو بیع پا دی گوڑی کی و با نو اگا و بیخوگه که دا سبگه جا پیدا که چه بسیت که دا بسیت دا بسیت, دا بسیت, دا بسیت نیو پیدا کی نو یا گستا قانون غلط ته یا یه درو جن رد که پا داریانو. رد که پا مشکینو چه آغا اللہ چه دا مختلف رانواز چیزون پیدا کئی نواغ کار نیشی کوله الله آزاد ته چه ورئی دی برنو بو نوکومون پا دی سرا واخو دار کسما اوکومون دی سرا شنی دانی اوکومون دی دی نا دانی, دانی متراکی بان یو بلد پاسا اده کجوری نا ده گنچی دا غینا گنچی دی نی دی نی دی د بابون دی دنگرو دخونه دو, دو انارو مشابی دی پخند رنگ که ندی مشابه پخوان او گورا میوی دماده کارا تا هیپ پیدبار دماده کارا دا کوم سیزونه چې خدای ذکر کدر نو گورده دی میوو تا کرا کر چی میوو نیسی پخشی ویان ای پخشی دا کیا پخکر تاقیب پا دیکن خیده یا قوملا چی منی دا مسلا او زجر او رد شروع شو مشکین بالجنلا مشکین بالکواکب تیر شو چستاز و سطوری افور و ظهور پرازی دانگی عباد تقلائی مختاج دی و دو, دو قسم مشرکین بالعباد السالحین ابل کواقب تیر شو دو, دو, دو قسم مشرک چې پیران و یا سکی دی مدار دي او دو دی اللہ علا شریکان چی پیران دی دو مفور دی یا بدل دی شرکانا اوگر دو دی اللہ علا شریکان یعنی پیران پیریان احالان که دا دی مخلوق نو مخلوق ایلا گردوی رد بمشکین بالجن خرقو له اجور که دی اللہ زامن جناتی وی زامن دی و بناتن رد بمشکین بالملائکہ و بناتن بغیر د دلیل علم دلیل تا صدر اللہ چدا دفای زامن دی دیل رو دی بیر دلیل باقی اللہ داور توید این زمدر یو ذل الحمدللہ لا کاشفل الدرر الله انما اللہ الان وائد الحمدللہ رب العالمین سبحانہ پاک تے خدای نہ جنات نائب دی نہ فرشتی نہ کواکب نہ عباد صالحین علوی الله اللہ چې اللہ در جوڑے خدای سره اولی جوڑے تو ناشنائے پیدا اکل مخلوقات چکل ناشنائے پیدا کول نو نو آغا نو ا چې ولې پیدا کړونو نائب دی څنګه کېږي د لرنایب انشته د لرنا مرګري د په ولادت ډول معنی راته نه دنه پیدا شه دغه خدای نشته انا ولله نائب شه په دې سموات <تصفح> یو دلیل مخې ذکر کول لري چې نائب نشته او بیان وکړي په دې سموات باندې اذوین د ولادت معنی اولاد مې نشته مرګري مې یعنی نائب می اس قسم نشته ا پیدا کړ دې الله هرشه الله پرجبانی پوهه دې سوتونو ولې الله زالیکا محسوس شاره وروند او ګوردا درال زمادربي ته ما ته یو سوال کوم ماخه څه سوال کې وی اوسو دلاله ته حجره توایته دی وام ما ته په خاط پې ویچا تا به خېم ما ته لمجسم خطو لرم کوم دا څه خط درکوم چې منشيته مو مجاتې او داسې دلیلي چې تا نه برګیږی نه چره چې تکم ځای نه دلیل ودرسري وخه دا دې نه لنه مشه ما یو ما دا اور تا و دا پوسو دل چادر کړه دا دا چادر کړه چې تلانه وي الله دا سترګې دل چادر کړي دي الله دا خوګې دل چادر کړي دي الله دا خپل دل چادر کړي دا الله ذالیکم الله او ربکوم دا چې پیدا کړی دي نو هغه ذمہ دار او صدا صداوی چې بل ذمہ دارشته فارونی ما دا خلقلذین هغه تا چر امدد کوي نو ما تا اوخی پیدا سپیدا دي ما کې خوغلای سپیدا کړی دي زما د رب دلیل زما قودا زما د رب دلیل زما غولد زما د دلیل زما سترګي زما د زما ده زما د زما سر ده وغه ته چې مددگار غنې نو تاکی ماتا دا وی نا. تا کې څه جوړ کوي ما ته مناظره مې داسې وکړې ویښت چې اواز زیه وای ديري و ښه ما زاد د دلایل دا وتان رفي دي نه او چې څوک در سره مناظره کوي نو اواز ما کې خوخلای هر څه پیدا کوي هغه ته چې مددگار غنې نو تا کې څه پیدا کوي سما ته و ښه څو وه کنه بابا وي مددگار دی بابا راسی اته په دې شو لو غوتې کې پیدا کړې ده دا څلو لو غوتې پیدا کوي اته په دې زور شو غاکونو کې یو غافي دل جوړوي دا دود دې سره راځي اته په دې سړګ په دې دل یو بڼه پیدا کوي دا ټول نه ده زم رب دادلای ځالکم الله او ربکم د دې شی والا جدا ما تو گورا ما تو گورا خدا پی گین کنا ما تو گورا زدا خدا اینا خایما زدا لای لو زان تو گورا توتانه وی گورا چر کے زان تو گورا زان تو گورا لا لاس چادر کری دا پوز چادر, کر چادر کری کی کی دا چادر بریدی زان تو گورا اب بیو خارا توتانه چی کلام کایو سویل زیر کای وای ما تو گورا دارن کی موحد وای ما ان لا ما کیسه پیدا کی او چې زام ورکی وځن تا وګور وځن تا وګور د شهکرته وګور دا چا دل در او چا کي سټ کړي فزان من کړي یو تر کار کار کو نو چې خبر وکړي په ما من د خبر دا سړي ما پداسو مين دي او فزان نه نه زان تا وګور ذالکم الله او ربکم یعنی الله حد کړ دې دېلای مراو کاته په پریدا ځانته ووره السلام علیکم الہ وربکوم ندی صفاتن ولا الله دے استاد مددګار رب نو وای لا اله اوس وای کنه سی بیا ځانته دیو قتل ځانم درو رخصه نه احمد دړو پیار ځانته چولې دا سره چې خلق مې پیږي پیجی ځان پیجن چې دېار ته ګورونو ام چې زیمه د یو او د لون بلت نه وارسته نو خپل ځان ته واکړه نه مهیلت کن نه کو ته وګورې او کار نې یو دې بیا زه دا وایم ته ته وزم ما او تا نه ځانم وروګ د ځلا مشرکا ته ځانم نه پیېنه چې دا د فرای د اثر یا وسارې ما تا تا د کو په وقوف تم نه فو مصیبت کے پروتے زیمہ دا سی. او دلائل دا اللہ دی نیزی زکری تا دخواہ دلائل تنوکو تری دا دلائل ورطوایا کبات تنو نو تن جاہز لیسانوالی سنتوالی شید پا دنیا کے دورالوی نحوی او دا سی ربیدان نشتر ہے دو سو پچ پنکی دی بخاری پا کالی کال مشت نایت قابل در عربی امام بی او کتابون این نایت قابلیت تی لحق نزیاد تی عربی خبره کے یا عربی سر زمان خبری وی نواخل ما توی یرا عربی خونه کنا آه. او تیک دن و ما ما عربی نوم عربی نرازی سمان و تاسو عرب وی عربی دن نیراشو تاسو عربی نیراشو, نیراشو. می لا توایی می دایی جا حید ځاهز د روح او کار تقریبا شوې کتاب له حیوان کې مې لیدلې چې زه حرامین او تلړم هر شی او فاربینوه عربیته نه لړ شیوم ما یې ځاهز لري کتاب له حیوان کې قدنا دیم منره او سترګې ناراينه ده ادمه کې کوچې کوچې وړی کې قد هم کوچې کوچې سترګې ناراينه او بخیر دور چې روړای به دمر څخه فارګوره که زه څو پرالي اته ورځ دې باځار ته قاتل انډوره وینم فارګوره که څو پرالي یو ورځ یو قذراله ورته له نراشه ورシャレ چې ډورې نه ودی زرګر څخه يبوت زرګر ته وځل هغه د دیو لا ډېر ساتېر چې هغه ډېر ته خدا قرآن نه لاسي مته مته څه پاتره دې د سره راوستم په ما ته یو کې ماله شي تانګور که مایه شیطان مرسي دی له وړي ګذراله ولم ته تیراوسته verdade نه ات قابل او بدرنګا دوره یو ولدي ګذر کې راته پروفیسر ناغې نه باد لړه نو دوه خوند مونږی ډکل انا ریو خندر جاي په خندر چې خې نه باد انا دیور خاندې ما نو چې پیاو شوږم دا زېبات دي ناغه یو خوري ورته یا ته پوشل بلخله ته یا خدي ته پوشل یې سني شوی و نه په دې وایي زمامور لسمه شتي چې د ناچور دا کومور کیو کنه یا یې بیا مته سره خبرې نه کوي داسې معنا مته کم دا خو دلایدی دا دلایل ورته وای کله سمې چې دینو مشک باندې چور نو قرار مار اخلا کپاتلار نشو چې ورته یو الله مددگار دې بلڅوک نه دی بل وله نه دی استاده دا ست نو دا ست سترګي وای دا ست تا نه وای ستای د وسو تا کې به بل څه جوړ کړی به شرما تور ته دس دلائل وه پر ځای قرآن ښه په کتابونو کې دی دلائل ځالکم دې په قرآن ذکر کوي لا تدیکول ابصار يهاتني څوک له الله باندې مخلوقات سر کې در کوئی هاته تا مرتجل قرآن کې د دې لپاره در کوئی هاته دا رکو ورغاته چې الله په ذات تاسو مخې چی او الله مخه چی داسني کې الله محیط تے پو مخلوقات ټول مخلوقات وینی دیستر که طول مخلوقات پنج دا اللہ کی دی اللہ بارک بین دے اخبر داد باری را لگتاستا بسائر در ابنا بسائر بصیرت ندے بصیرت وی رنا دا قلب او بصیرت وی حجت بصیرت وی دلیل البصائر حجت البصائر کی زره پیروان کیږي را رانه تاسو ته بصیرت ربنا بصیرت رنا بصیرت د زړه روخانتیا پمن ابصرا نو اسوک چیرې دلې وکړه نو لدا ابصره پمانه ده تعقلا آ سوچ ځانې پوخ نو फायदा ده ځان دا ده دا. اسوک ځانې کغافل هميه زانی رون کده حجتنا نو جرم لپده انیم زیمار اصن که دا دلال مازی کرده نو دا انگه چرون دلال نوائی بدهی آه چه خواه خی درستا گن لغتو ندی مشکین پا جن که گن خواهی کئی کلوی یرا جا گردی من سر یوری کئی نو دیو جن درستا مانه خواسمتا مانه یو اقل کل مشرکین وای ته پرې زړی دا, دا زړی خبری دي دا راستا او وای دی چې دا زړی خبرې دي موږ نه وای او کل کل درستا په معنا دلسته او وای دی دا زړی دي د دې دا, دا, دا, دا, دا خبره قران کې دا کمال دی چې کله مضمون مختلفی نو قران دا څه دفراړي کېږي ټولو مانو لور شو چې د مشرکین اعتراض په مختلف نو سره کلا بای داوی جگرماری جگردی جوڑی کریدی نو درسته دا دارا کلا بای داوی تزاره خبری که تپرید سریر نوی خبرو کتر تا زمان حال سر خبرو که دمجد وقت سیاست سر و که داو خبر از دا دا قرآن نو درسته دا دارا کلا داوی داوی داو تا دبل که نزد کری دی داستا خبری داو دو آبین نزد کری دی نو درسته دا دارا دا لفظ دا سرارو چه ده تولو ما نولا وشي. دا دانو چه او مراد ده چونکه مشکین مختلف اترازو کوي کئی ابيانو من آئقون تا چه پوئیگی تابیشا دا شی شوحیو لا اله الا هو اغدا دا تا توحید ده, ده مسئله شویده لا اله الا هو اول و الحمدللہ لا کاشفل الضره الا هو انما هو اله واحد الحمد لله رب العالمين سبحانه وتعالى ما يذجون لا اله الا هو مقترش لا اله الا هو اتم ذ او مغرودم چکینا بهانوکا مختنوارو اگر زاد الله لشرپ نو کړي انته ګردو له متعال پدایتی مدار حافظن ذمہ دار حافظن نگهبان کدي غلط کئته هنه تو ده دار نه ده ده نگابانه نه زیمه داره ده با شروع که مناظره که کنزل با کهی کن. نو آداب ده مناظره اده بیان کلو چه بیان که نو لفظ مشکل مواه اما کنزل کوی عیضت ماغلی ده کو تیرم از کهی لانا نو عیضت با آخی دارنان یو شتم ده یو سب ده ده دارو که فرق ده. شتم وی کنزلو تا زیرو تا او سب و ایزتا سب مانا قطع مطلب داله که مشرقی نو بیزتی مکوا بابا کهنه تا خبر خواه را کنه اغب ایزتا کوما اوستا دا عمل خطا ده داتا چکم عمل که نداد کمرائیل داستا عمل بد دی او تا کهنه تشریف که دا بیزتی مکوا بیان چکه نو پا عداب سرا رہا. صفوی قططا اگر حدیث که را لا تصبو اصحابی دای دا ندیلی لا تشتتیمو اصحابی ولا تتعینو اصحابی من دلی. پیغمبر دا چې که زمان صحابات کانزل مکن دای دا ندیلی که لا تتعینو باقی تان مواری بلکه دای دا لا تصبو اصحابی زه صحابات بیزتیو نسول نو کانزلم بیزتی شوا تانم بیزتی شوا امر دغه سب لفظ دی وی مطلب دارے. <قلاتشتی مویده> <"نو کنزل مویده> دا کلا تشت مو نو کندر <صح> <صح> <عبیزتی> مو <مویده> کو اتان پیوای دا شو بدی بیان نو لا ته سب معنا داد د بیزتای الفاظ د صاحب او شان کې موای دغه دمان د درګي بیزتې مو شک مو کوه چې بیان کینو په نرمه صداقت او کار عیذتی مو کو داخل کو جرمات کې بيدلانه بل څوب بيدې چې بوګي دا الله د دشمنانو سره پناپوې دارنګي لکه څنګه چې مشرکین ته خستره د خدای بېزتی نو دارنګي چې څنګه کړې مونږ ټولې ته عمل ده دی الله تبا پسې نو پوي کې پای دې پون اقسمونو کری په خدای په اقسمونه وایي ګراله دې ته موجوده نو وایمانه روپ دې فا اخر قسمو نا قریب که موجده را لنمو ایمان را دو و موجده دا اللہ نا دی اللہ تا خریب دی ناوی ده شرف اتصارو ما یو شرکم که دا مفسرین و گرمانی یو ما استفامیه دا فضای ابتدا کرده ایو شرکم ای خبر دی او یو شرکم متعدی دو مفعول داده دا انها پا کسیم را غلی دی، زان تای کن اپا فتیم را غلی دی، مفهول دوی مفهول مصدوب دی مانای داشو وما شروکم سشی دی چی پوک تاتولا پیمان دی وما یو شروکم ایمان هم سشی پوک تاتولا پیمان دی چی انها موجد رابشی دی بیمان نراری خطاب مطلب د مؤمنانو ته دې مشرکین وی چې معجزه راکینو ایمان راړي را نو مؤمنانو وی چې دایله معجزه وکړنه دې په کار کې ایمان نو لا مؤمنان ته تا کوه وما اجرکم حسشي پوه ته تاسو لاره ایمان دې سشي پوه تاسو صفته ولې کې دا نه ایمان دې وما اعشروكم حد بيمانهم ازجي پوک تاسو لاله نیماند دی چې موجوده راشي نه دی مان راړي چې تاسو 아이 موجوده ورته کوم خه کوم موجوده وخې نو میمان راړي يومانا برما انا وما اعشروكم ازجي پوک تاسو لاله ام منانو چې تاسوم زور لګوي چې موجوده وخا ان سجی پوکتا سولرا ایمان د دی چې ته موجدات او خای دی بېمانداري ان ذا جات او موجدي چراینی دی ما قبل دلاند یا په کسې سره استناخ شه وما شرکوم ایمانهم بالموجذات سجی پوکتا سولرا ا مشرکانو په ایماناره سره چې موجزې درته وښیم انها اډا موجزې کلچرا شنو به ایمان نه راړي خطاب مشکان خو ما استفهامیه معناي دا ده خطاب مؤمنانو ته ده مؤمنانو تاسو زور لګوي چې موجزې راړه او قائدې بيمان راړي تاسو پدې سپو هي چې دې بيمان راړي موجزې براشي دې بيمان راړي يا خطاب مشكين ته سشی پوکتازو لرا اے مشرکانو پی ایمان چتاسو آئی من کوئی من با ایمان راڑی مجدی او خوایا ام مجدی برای چی اتاسو ایمان راڑی زباداؤ خم چې ان پا معنی دا لعلی خلیل ذکر کئی وما اشرکون لعلی ازا جاد تخلیل معنی دا اس سشی پوکتازو لرا پی ایمان دی داې دې معجزه رام شي دې ایمان راړي معجزه برا شي دې ایمان راړي نو صلتا یا خطاب مؤمنانو ته دې چې تاسو په سپوږو کې معجزه بیا بیا وایې چې دې ایمان راړي انا معجزي چې کلچ راشي نو ایمان راړي اِنَّا ها پا او شاید موجز ایرایشی یا خطاب کفار اوتا ده سشی پوک اتاثل رایشی مونگ ایمان راڑیو موجز ای برایشی ایمان بنا راڑی ارومن روز دید حق نا استر گئی دید درنبی دلنبی خلاف کرده کاما لم یون دعوان نا پا ای روان دی روان دی نروان شو معنی دعایت دارد چی درنبی دلنبی دلنبی دلنبی آرام من درې سرګې دې دوه جاغنا چې مننه درو روم په دې چې متره ده اکرولې موږ دای وای فرشتې دې راشي دغه د هر قسم اسلامي کې څټو دې ملاوي دو پتا یاد ساتي ایوب اسلامی کې مرکز د قصه بازار شاته په خور خار